Румунія. Жовтень 2010 рік. Герміона. Драко. Блядь. Єбане нахуй пекло. Це не може бути реальністю. Клятий поттер дійсно мав сконати, коли найважче ще навіть не почалося. Мало того, що всратий обранець долі подарував Томові увесь світ на блюді. Так він ще й навіть у смерті примудрився перетворити власну дівчину на мстиву і деспотичну суку, яка результативність ставить вище, ніж життя. Причому байдуже чи є? Ні, я все розумію про розбите серце. Тут я ще той експерт. Але навіть для мене шлях Джині перетинає межі можливого. Блять, нахуй Поттера. І Джині теж в пизду. Гренджер, так ти. Чому, скажи, з нас двох, людина, яка дійсно має навички виживання в лісі, мусить бути без свідомості? Щоб ти знала, мені пиздець як хріново. Мені було хуйово без тебе роками. Але я сподіваюся, що думка про те, що зараз мені нев'єбенно нестерпно, змусить тебе повернутися хоча б для того, щоб позловтішатися. Будь ласка. Будь ласка, блядь, вертайся. Угорщина, жовтень, 2010 рік. Герміона. Морок, ніби глибока, спокійна вода. Немає ні обличчя, ні образів, лише густий туман, що нависає зусібіч і огортає розум. Час від часу в цій темряві розквітають звуки – легкий шелест листя, яке ворушить вітер чи крик якогось невидимого птаха десь у глибині лісу. Ці звуки пробиваються крізь тишу, мов відлуння з іншого світу. Я не знаю, що вони означають, але вони здаються водночас абсолютно знайомими і геть чужими. Іноді приходить усвідомлення холодної поверхні піді мною. Вогкість просочується знизу, дратує і змушує хотіти рухатись. Але рух мені ніколи не вдається. Це трохи засмучує. Час від часу я помічаю дотик чогось теплого і ніжного, що торкається різних частин мого тіла. Воно проникає в мою свідомість, запалюючи в грудях щось іскристе та колюче. Це відчуття здається важливим, ніби я знала його раніше. Ніби маю прагнути його втримати. Намагаюся згадати, але в голові порожньо. Мої думки блукають навмання, чіпляються за кожен звук, за кожен дотик, силкуючись витягнути з хаосу хоч якусь нитку, яка з'єднає розрізнені сполохи в щось послідовне. Але всі спроби марні, і це тільки підсилює розгубленість та страх. Хто я? Де я? Чому цей звук, чиєсь схвильоване дихання десь поруч, лунає, як остання надія? Серце заходиться, і в грудях розливається скимний біль. Я затримую дихання в спробах впоратись із єдиним над чим маю контроль, щоб вловити будь-який звук, кожен порух повітря, сподіваючись, що він виведе мене з безодні, в яку я, здається, падаю. Драко. Пробираюся лісом, несучи її на руках. Холодний осінній вітер проривається крізь комбінезон. Але це мене не турбує. Щоразу, як дивлюся на неї, страх стискає мене сильніше за будь-який холод. Її обличчя бліде, мов знекровлене, губи злегка розтулені, наче ось-ось вимовлять моє ім'я, але цього не стається. З усіх сил намагаюся відігнати думку про те, що вона мене не пам'ятає, за найдальші кордони свідомості. Посуваю такі ж свіжі і безладні спогади про смерть Асторії, проминаючи біль і розчарування, які ховав там роками. Прагну дістатися найвпорядкованішої частини власного розуму, щоб замурувати це там. Але процес вимагає неабияких зусиль а виснаження наздоганяє мене, ніби робочий гончак, тож натомість я раз по раз пригадую, як вона з порожнім розгубленим поглядом питала. Хто ти? Ці два слова щоразу розривають мозок на шматки, як уперше. І щоразу мені потрібно забагато часу, аби зібратися і відповісти. Я той, хто любить тебе. Вона ніколи не лишається при свідомості достатньо довго, щоб це почути. Хоча я не впевнений, що промовив це вголос хоч раз. Іноді від спроб сховати все. В голові у мене така каша, що я бачу, як Асторія підіймає закривавлену голову у перекинутій автівці і запитує мене «Хто я?» голосом Джині Візлі. Герміона. Темрява довкола м'яка і густа, наче тепле ковдрище, що закриває все навкруги. Досі не усвідомлюю свого тіла. Лише те, що десь далеко звучить тиха безперервна мелодія, яка повторює «Герміоно». Не знаю, що це означає, але мені подобається, як це звучить. Упевнено і лагідно. Ніби голос пестить звуки. Я думаю, що це красиво, хоча саме слово здається кумедним. Спочатку воно дивне, навіть трохи безглузде. Мені смішно від того, як ці звуки переплітаються між собою, але водночас є в цьому щось ніжне, щось, що змушує теплу хвилю підійматися десь у центрі мене. Здається, іноді я посміхаюсь, коли це чую. Але я не можу бути впевнена, що концепція посмішки притаманна тій істоті, якою я є. Коли в цьому слові чутно нотки вмовляння чи тривоги, у мене зростає нестримне бажання розплющити очі, дотягнутися до голосу, який його промовляє. Але мені рідко вдається втриматися за це прагнення. Я геть виснажена і збентежена повсякчас, а пітьма кутає надто любо. І голос, який майже ніколи не стихає, заколисує й заспокоює, як і тиск чогось теплого та твердого на спину. Пізніше. Я спробую ще раз пізніше. Драко, іноді я розповідаю їй про своє життя до того, як ми зустрілися. Ну, не зовсім до того, як ми зустрілися, а швидше до того, як я зрозумів, що геноцид, як і одиничні вбивства, це не невіддільна частина моєї особистості. А точніше, не частина моєї особистості взагалі. На це знадобилося досить багато часу, але за це ми можемо подякувати батькам з уникаючим типом прив'язаності. Більше говорю про те, як провів останні 12 років. Як на якийсь час мені таки довелося переконати всіх, що жага до вбивства – моє друге ім'я. Розповідаю, як вчився жити на самоті, але завжди шукав її, ще не знаючи, чи колись знайду. Я розповідаю їй про Асторію. Про те, як вона завжди виступала проти жорстокості, і як була переконана, що шлюбом зі мною її покарали за непокору. Як боялася, що я примушуватиму її до чогось, чого вона не хоче. Як мене нудило від думки, що будь-яка жінка може бачити в мені такого монстра. Як я розповів історії про нас у першу ж ніч, коли ми залишилися вдвох. Я ніколи не очікував, що знайду когось, хто зрозуміє мене так, як вона. Відсутність соціально прийнятного зґвалтування – досить низька планка, погодься. Але я вдячний, що вона дозволила мені знайти в шлюбі, від якого не очікував нічого, окрім нещастя, настільки віддану подругу, яка присвятила життя тому, щоб допомогти мені знайти іншу жінку. Мій голос — відлуння в порожньому лісі. Але я не перестаю говорити, навіть коли Герміонині очі так і не розплющуються. Думаю, що ці розмови більше потрібні мені, аніж їй. Ти повернешся до мене, Герміоно? Шепочу я, ігноруючи тремтіння в голосі. Я знаю, що повернешся. Словаччина. Листопад 2010 рік. Герміона. Одного разу я майже виходжу із темряви. Повіки важкі, але я збираю всі сили і розплющую очі. Переді мною чоловіче обличчя. Його риси гострі, але вираз м'який. Сірі очі дивляться на мене з такою пристрасною увагою, що це трохи лякає, але й змушує почуватися важливою. Значущою. Реальною. Він знову каже «Герміоно». Його голос трохи ламається на другому складі, ніби він не впевнений, що слово досягне мене. Я хочу відповісти, але не можу знайти свого голосу. Намагаюся поворухнутися, щоб доторкнутися до звуку, але намарно. Замість цього я лише кліпаю, сподіваючись, що він зрозуміє мою спробу. Драко. Дні зливаються в безперервний калейдоскоп руху. Тиші та зусиль. Ліс стає звичним супутником. Шелест дерев і далекий крик диких птахів постійно супроводжують наш шлях. Я уважно слухаю, відрізняю хрускіт гілок від можливих небезпек, але за ці тижні не чую нічого, окрім лісового життя. Втішений тим, що гонитва, здається, припинилася, починаю фокусуватися на інших загрозах – холоді, голоді та втомі, що постійно нагадують про себе. Кожен ковток поживного зілля, який я даю їй, Супроводжується тихим проханням, аби воно допомогло їй повернутися до свідомості. Подарувало ще один проблиск ясності. Я пам'ятаю, як Асторія ретельно підбирала зілля в дорогу, передбачаючи нашу втечу. І тепер кожен маленький флакон, який я прихопив разом з її наплічником, стає дорогоцінним. Я пильную, аби не використовувати їх надто швидко, бо знаю, що запаси обмежені. Не уявляю, коли наступного разу матиму доступ до інгредієнтів чи аптеки. Для себе я нічого не залишаю. Обходжусь тим, що знаходжу в лісі. Шлунок болить майже безперервно. Але я навчився терпіти, коли цього вимагають обставини. Там, куди ми прямуємо, є припаси. А в мені ще є багато ваги, яку можна втратити без ризику для життя. Герміона таким надлишком похизуватись не може. Герміона. Коли голос мовчить, я чую сильний і глухий рівномірний стук, який втішає і дарує почуття безпеки. Я знаю, що не сама тут, але не знаю, де це тут і хто така я. Цей стукіт заспокоює мене більше, ніж будь-які слова. Його рівний ритм тримає ближче до краю пітьми. Я знову на межі свідомості. Темрява танцює навколо, вабить назад у морок, але я чую той самий голос, що закликає мене не йти надто глибоко. Герміоно? Лагідно, ніби шепіт вітру. Тепер, коли я чую це, то можу уявити обличчя чоловіка з пильним, настороженим поглядом. Мені подобається, як звук збігається із зображенням. Я відчуваю тепло з одного боку тіла, щось тверде, але на диво комфортне, і знаю, що це тіло чоловіка, який несе мене. Так я розумію власні розміри, орієнтуючись на те, що моє тіло закінчується там, де я перестаю відчувати тепло. Здається, я досить компактна. Не знаю, добре це чи погано але навіть приблизне розуміння своїх меж заспокоює. Драко. Полювання – справа непроста. Я не мисливець і ніколи не претендував на це звання. Моїх навичок недостатньо, щоб впіймати щось голіруч і часом шлунок крутить від порожнечі. Але коли це стається, я нагадую собі про беззахисність Герміони і необхідність берегти її сили. Її тендітне тіло виснажується все більше і більше з кожним днем. Навіть попри зілля, тому я відчайдушно намагаюся зберігати її тепло і годувати принаймні тими харчами, які вдається добути. Іноді вона розплющує очі, рідкісні моменти, коли моє серце зупиняється, сподіваючись побачити в її погляді визнання, хоча б тінь того, що вона мене пам'ятає. Одного разу, коли я розповідав їй про спільні пригоди з Потером, вона навіть усміхнулася. На мить я дозволяю собі вірити, що ця усмішка — знак, що вона повертається. Ця думка захоплива, тому я втрачаю обережність. Торкаюся її щоки, відчуваю тепло шкіри під пальцями і шепочу. Ти пам'ятаєш мене? Дурна надія тріпотить у грудях. Але відповіді немає. Її очі знову заплющуються. І вона повертається в той далекий світ, де мене, мабуть, не існує. Я засмучений. Але тримаю цей погляд у пам'яті, як обіцянку на майбутнє. Бо в інші дні, коли вона розплющує очі, я бачу в них пустку. Вона дивиться на мене, наче вперше бачить. У такі моменти мої дотики стають стриманішими, а голос м'якішим, ніби я можу розбити крихкий мир між нами. Я справді цього боюся. Не знаю, що робив би, якби вона злякалась моєї присутності. Аби уникнути цього, я говорю їй ті самі слова, що й завжди в спробах пробитися крізь завісу забуття. Герміоно, ти в безпеці. Повторюю я знову і знову, як замовляння, як за руку. Все буде добре. Ти повернешся до мене. Польща. Листопад 2010 рік. Герміона. Щоразу, коли мені вдається сфокусувати погляд, він вдивляється в мене так гостро, ніби намагається побачити крізь мене. Можливо, я прозора? Чомусь я швидко відкидаю цю думку, як без глузду. Його очі зосереджуються на мені, наче я одночасно дуже важлива і вельми жаска. Немов я можу кинутись на нього або кинутись геть. Можливо, він не здогадується, що тримати будь-що в полі зору вартувало мені гігантських зусиль. Дурненький. Я хотіла б сказати йому про це, але не впевнена, що маю голос. Тоді він завжди каже: "Герміоно", але тихо й обережно, а між його бровами з'являється насуплена зморшка. Мені кортить розгладити її пальцем. Та я або не маю рук, або вони занадто важкі, щоб я могла їх підняти. Я думаю, що він кличе мене Герміоною. І хоча це смішне слово, я вирішую, що можу нею бути. Можливо, тоді він перестане бути таким насупленим і мені не доведеться відрощувати будь-які кінцівки. Гер. Мі. О. На. Добре, це майже красиво. Герміона. Повторюю в голові, смакуючи кожен звук. У якийсь момент мені починає здаватися, що я знаю, як це слово має звучати, якщо промовлю його власним голосом. Драко, минув місяць. Ліс, який колись здавався незнайомим і незичливим, тепер став мені майже рідним. Я вже не реагую на кожен звук, як раніше. Не напружуюся при кожному шелесті листя чи тріскотінні гілки під ногами. Я навчився слухати, розрізняти його звуки та вловлювати небезпеку. Шелест вітру, в кронах дерев, чи рух тварин у чагарях – усе це стало частиною повсякдення. Ліс більше не здається ворожим. Він оточує нас, мов товсті стіни, що відділяють від решти світу. Кожен день приносить нові знання про це місце, і тепер я знаю, де можна знайти чисту воду, де сховатися від негоди, а де можуть з'явитися дикі звірі. Я більше не турбуюся про переслідувачів. Ті, хто хоче нас знайти, здається, втратили слід. Погоня вщухла, або принаймні мені хочеться вірити, що це так. Я більше не відчуваю того постійного страху бути спійманим. Тепер наші головні вороги – це холод, голод і час. Скоро ми дістанемося криївки, яку я заздалегідь підготував. Місця, де ми будемо у безпеці. Попри те, що вона мене не пам'ятає, вона тут. Іноді мені навіть здається, що цього достатньо. Герміона. Це стає моєю рутиною. Щоразу, коли виринаю в реальність, мій погляд зустрічає його. І щоразу я намагаюся сказати йому, що все гаразд, що я тут із ним, ким би я не була. І хоча мені важко вибиратися з темряви, я знаю, що він чекає на мене, що він тут, поруч. Слова ніколи не складаються. Я зітхаю, змикаю повіки і повертаюся до безпечної темені. Розчарована, але рішуча. Я тренуюсь складати слова-подумки. Без кінця повторюю їх, аж доки очі знову не наберуться сил. І все повторюється. Коли я втомлююся репетирувати речення, яке хочу сказати, то чую його шепіт. Він розповідає історії зі свого життя і вірить, що колись вони стануть мені знайомими. Я слухаю і, хоча поки що не знаю, хто я, намагаюся вірити, що я схожа на дівчину, про яку він без перестанку говорить. Драко. Ми майже на місці. Я мовчав увесь день, поглинений роздумами про те, чи вистачить мені заготовлених зіль і припасів, щоб піклуватися про неї якийсь час, доки я не зможу безпечно залишити її одну і вирушити за провізією. Коли ми зупиняємося на короткий перепочинок біля старої сосни, її обличчя розслаблене, наче в глибокому сні. Я зібрав для тебе невеличку колекцію книг. Там навіть є кілька безглуздих любовних романів у м'якій обкладинці, які тебе так тішили, Кажу, почуваючись ідіотом. Зараз це здається дурним. Однак, навіть якщо ти отямишся і вирішиш, що більше не любиш читати, ми завжди зможемо просто топити ними якийсь час. Продовжую я і сподіваюся, що думка про те, що хтось може топити книгами, обурить її достатньо, щоб вона вимагала обіцянки ніколи так не чинити. Чи варто засмучуватися, що це не спрацювало? Добре. Принаймні, там немає електрики, і ти не зможеш кепкувати з мене за те, що я не розумію, як працює електрочайник. Ти завжди сміялася, коли я не знав чогось елементарного про маглівські технології. Направду, ти реготала так, наче нічого не було важливішого за ті моменти, коли Драко Мелфой почувався йобаним смішним, говорю, дивлячись на її незворушне обличчя. Щоб ти знала, я нині експерт в усьому маглівському. Я, напевне, розуміюсь у цьому, куди більше, ніж ти. Раптом вона розплющує очі. Її погляд не сфокусований, туманний, але я бачу в ньому щось знайоме. «Ти говориш про себе», — каже вона з зусиллям, ледь помітно хитаючи головою. Серце переповнюється радістю і болем водночас, і я усміхаюсь у відповідь. «Так?» — шепочу. Але лише тому, що ти завжди казала, що тебе вабить моя самозакоханість. Вона посміхається і затихає. Продовжую нести її, майже впевнений, що вона заснула. Тому гірко всміхаюся собі, зберігаючи цю взаємодію в пам'яті. Разом із тими крихітними уривками мити її свідомості, які вселяють у мене надію. Різко зупиняюся, коли чую, як вона знову щось бурмоче. Нахиляюся ближче, щоб розібрати слова. — Чому ми тут? — питає, навіть не розмикаючи повік. Ми ховаємося. Відповідаю, вкладаючи всю ніжність у ці два слова, щоб вони звучали як щось звичне й нормальне. Від кого? Її голос майже нечутний, слабкий, як плюс кітозерної води. Я замислююся, але не знаю, що відповісти, щоб не заплутати її. Від тих, хто хоче забрати тебе у мене. Нарешті відповідаю, розуміючи, що це правда. Неможливо. Каже вона твердо, ніби це істина, в якій вона переконана. Доки я ошелешено кліпаю, її дихання стає рівним. Сподіваюся, що вона відчуває те тепло, яке щойно розквітло за моїми ребрами. Усю ту любов, яку я несу всередині себе. Польща. Грудень 2010 рік. Драко. Нарешті я досягаю мети. Прихованої в глибині лісу крихітної хижі, яку колись заздалегідь підготував для прихистку. Стою перед дверима і відчуваю, як тягар довгих тижнів подорожі нарешті починає спадати з плечей. Хижа притиснута до скелі, і замість задньої стіни – вхід у простору печеру, що служить природним укриттям. Штовхаю двері плечем, і вони злегка скриплять. Усередині тиша лише далеке відлуння лісу доноситься ззовні. Хижа невелика, але майже затишна. Прямо в скелі видовбана піч із відкритим вогнем у якій вже кілька років тліють спогади про останнє багаття. Поруч стоїть дерев'яний стіл, грубо зроблений, але досить міцний. На ньому розкидані кілька казанків та інше приладдя для приготування зіль. Усе на місці, як і було, коли я його залишав. Уздовж стіни книжкові полиці, заставлені томами. Я підготував їх заздалегідь, знаючи, що вони можуть стати в пригоді. Зілля, гербологія, астрономія, історія, медицина і кілька сумнозвісних любовних романів. Двоповерхове ліжко, що стоїть неподалік від печі, обіцяє хоч трохи відпочинку. Вкладаю її нагору обережно, немов вона могла б справді тріснути і розсипатись пилом, міркуючи, що в разі небезпеки мені краще бути ближче до землі. Роззираюся довкола, щоб зосередитися на тому, що підготував по стіною — кілька добре збережених скринь. Знаю, що в одній із них сховано теплий одяг на випадок суворої зими, яка ось-ось настане. В іншій — різноманітна маглівська зброя. У кутку стоять шафи. Я відчиняю одну з них, вщерть набиту запасами зіль, які підготувала Асторія. Асортимент настільки різноманітний, що навіть досвідчений аптекар позаздрив би колекції. Флакони різних розмірів і кольорів стоять рівними рядами. Кожен із них підписаний та датований, і я вдячний, що ми маємо все необхідне на перший час. Підходжу до іншої шафи. Тут зберігаються інгредієнти для зіліваріння. Коріння, трави, порошки, рідини. Усе розкладене і готове для використання. Відчуваю полегшення, знаючи, що тут є все, що може знадобитися. Але найбільше мене вабить третя шафа. Розчахую її, всередині солонина, тушинина, консерви, сушені овочі і крупи. Вистачить надовго, враховуючи, що якийсь час я буду майже єдиним, хто їсть. Проте справжню радість викликає блок цигарок і десяток пляшок алкоголю, що стоять на нижній полиці. Ось це дійсно втішає, промовляю до себе, відчуваючи, як на обличчі з'являється легка усмішка, поки я обмацую пляшки. Герміона. Повільно розплющую очі і спершу все довкола здається розмитим, туманним. Простір огорнутий м'яким, мерехтливим світлом, але моя увага зосереджується на чоловічому обличчі. Чим душ, намагаюся сфокусуватися, і поступово воно стає чіткішим. Він гарний, страх який вродливий. Ніби сама природа зібрала всі найкращі риси і з'єднала їх разом, створивши це лице. Погляд зупиняється на його очах, ясних і уважних, він виглядає розслабленішим, аніж будь-коли раніше, коли я бачила його. Я лежу на боці десь попід стелею, а він стоїть навпроти, прихилившись плечем до стіни. В одній його руці напівповна пляшка, а вилиці пофарбовані найприємнішим рожевим кольором, який лише можу собі уявити. Від цієї картини щось ніжне розпускається в грудях, мов квітка під першим сонячним променем. Я не можу відвести погляду, розглядаючи його так уважно, як ніколи досі. Чоловік усміхається і це майже приголомшує. Тоді замість звичного Герміону він каже Привіт! Його голос м'який, але водночас теплий, наче він давно на це чекав. На відміну від більшості днів до цього, я знаю, що на це відповісти і слово виривається природно, майже автоматично. Привіт! Чоловік здається здивованим, але його очі яснішають, і він усміхається ширше. Це робить його ще красивішим, майже нестерпно. Я хочу замруйжитись, щоб не бачити більше ніколи, або дивитися на нього вічно. Підозрюю, що доведеться обрати один із цих варіантів, тому продовжую витріщатися. Відстежую, як всередині зростає бажання бачити цю усмішку частіше, розчинитися в ній. Як ти сьогодні, Герміоно? Питає він, і на останньому слові голос трохи хрипить. Я хочу запитати, але натомість говорю щось інше, що звучить як твердження. Ти звеш мене Герміоною. Я хриплю куди дужче, ніж він. «Так, іноді, коли ти гарно поводишся», – каже він суворо. Але зморшки в кутиках очей підказують мені, що турбуватися не варто. Я досі не знаю, який маю вигляд. Однак жахлива думка раптово вражає мене і змушує терміново поставити запитання. Я боюся відповіді, але мушу знати її негайно. Озвучую це швидко, майже у відчаї. «Будь ласка, прошу, скажи мені, що ти не мій батько». Підозрюю, що вираз мого обличчя благає спростувати цю ідею, і я переймаюся, що не розчую відповіді за тим гуркотом, який створює пульс у голові. Він спантеличений, кілька разів кліпає, і його обличчя витягується в подиві. Брови насуплюються, а на чолі з'являється глибока зморшка. Ні-ні, я не твій батько, чому? Він звучить здивовано, розгублено. Але я недослуховую, бо видихаю настільки полегшено, мов би відпустила щось неймовірно важке. «Дякую, Боже!» – кажу, відчуваючи, як напруга й розпач у грудях слабшають. «Ти надто гарний, щоб бути моїм батьком!» Він знову усміхається і ця усмішка зачаровує. Мені майже не соромно, що я спитала дурницю. Здається, що ця усмішка може мене зцілити, якщо дивитимуся на неї достатньо довго. Чому ти переймалася, що я міг би бути твоїм татом, Герміоно? Його голос м'який, але в ньому відчувається підступ. Ніби відповідаючи, я можу або щось виграти, або програти все. Я не думаю, що можу переграти його в будь-чому зараз. Здається, він чекає від мене чогось конкретного. Але я не маю жодного шансу зрозуміти, чого саме. Тому я зупиняюся на мить, намагаючись підібрати слова і говорю так щиро, як тільки можу. Просто в мене таке дивне відчуття всередині, ніби ти мій. Буквально належиш мені. Але також, ніби я не повинна хотіти тебе. Ніби це неправильно. Жахливо навіть. Я подумала, що найгірше було б, якби ти був моїм татом. Чоловік дивиться на мене, і вираз його обличчя змінюється. Він більше не посміхається, але в його очах є щось крихке, наче він теж намагається зрозуміти, що відчуває. «Набіса!» – каже він, кривобоко посміхаючись кутиком рота. Тоді відпиває з пляшки і видихає. «Бляха, крейнджер!» Я не розумію, чи мої почуття засмутили його, чи спантеличили. Він обертається до мене всім тілом, вирівнюючись, і прикипає тим пильним поглядом, від якого я почуваюся прозорою. Як ти думаєш? Починає він, повільно розтягуючи слова. І в мені наростає нудотний неспокій, наче я проходжу якийсь тест. Хто я, Герміоно? Людина, відповідаю швидко. Якась частина мене впевнена, що ця відповідь правильна. Я знаю, що він людина. І майже впевнена, що я також. «Чоловік», – додаю квапцям прагнучи до точності. Він заплющує очі і робить два довгих ковтки, а тоді повільно розплющує їх та витирає рот тильною стороною долоні. «Десять балів Грифіндору». Нарешті, каже він, і я не розумію, що значать ці слова, але однаково почуваюся так, наче чогось досягла. Я вже проговорюю в голові питання, щоб упевнитися, що я теж людина. Щось підказує мені, що це має бути так, бо ми користуємося однаковою сигнальною системою. Ми спілкуємося за допомогою слів, тож маємо бути одного виду. І він не вказав на протилежне, коли я припустила, що ми родичі. Це логічно, але я хочу підтвердження. Однак я не встигаю вимовити заготовлений текст, бо він знову говорить. Добре, але як ти думаєш, хто я тобі, Герміоно? Мені не треба довго думати про це, бо я вже купу разів обшукала всі закамарки своєї свідомості, намагаючись зрозуміти, хто він. Я впевнена, що в моїй голові немає відповіді. Я тебе не знаю. Він знову заплющує очі, але цього разу трохи смикається тілом назад, ніби його хитнуло вітром. Я намагаюся виправитися, тому додаю. Я... можливо, мені здається, ми могли би бути... Друзями? Слова смакують кислим. Якби ти хотів, тобто... «Друзями», – повторює він смиренно, «ми можемо бути друзями, Герміоно». Мене огортає полегшення і втома. Повільно кліпаю, і його обриси розпливаються. Він продовжує щось тихо говорити, але я більше не здатна фокусуватися на словах. Драку. Я п'ю більше, ніж зазвичай. Це небезпечно, але відчуваю, що мені потрібен перепочинок. Пляшка вогневіскі в руці дає ілюзію тепла і затишку, але я знаю, що все це – брехня. Коли я бачу, як вона повільно розтуляє повіки, щось у мені перевертається. На мить вірю, що вона прокинулася навсправжки, що вона впізнала мене. І чорт забирай, це відчуття захоплює. Вона каже привіт, і я дозволяю собі зануритися в це, ніби все нарешті стало на свої місця. Я почуваюся живим, коли бачу її реакцію на себе, навіть коли вона здається збентеженою. Розслабляюся, забуваю на мить, як прожив останні десятиліття. Коли вона усміхається мені у відповідь, це здається таким реальним. І я хочу затриматися в цій подобі нормальності. Хочу вірити, що ми можемо говорити про звичні речі. Але тоді вона каже, що відчуває, ніби не повинна хотіти мати мене. Слова змушують помітити тріщину в ілюзії, яку я вибудував у п'яному мозку. Реальність поступово повертається, і вже не має змоги її ігнорувати. Вона не пам'ятає мене, не знає, ким я є. І в мене немає вибору, окрім як прийняти це. Все, чого я прагнув, зникло. Вона — мій світ. Але що це означає зараз для неї? Здається, що все моє життя — третина, прожита в коханні до неї. І ще третина, витрачена на пошуки, просто лини золою за вітром. Між нами тепер одинадцять років різниці, яких для неї не існує. І в цьому проміжку я встиг одружитися й овдовіти. Але їй нічого з цього не відомо. Її світ — порожнеча. Вона каже, що не знає, хто я їй. Друг — ось усе, що вона може придумати. Друзі, ми ніколи не були друзями. Я не пам'ятаю такого. Але як я можу зараз описати їй, що ми були значно більшим, що я кохаю її, що вона — частина кожного мого рішення, кожного мого дня протягом стількох років? Це було б нерозумно, неправильно і жорстоко. Вона нічого не пам'ятає, і я не можу просто описати їй, що вона має відчувати. Роздумуючи про це, я сідаю за стіл, почуваючись безпомічним від того, як усі мої емоції переплутуються в безладний клубок. Я впорядкую їх завтра. Допиваю залишки пляшки, коли раптом чую її тихий голос. Як би я зверталась до тебе, якби ми були друзями? Питання вибиває мене з рівноваги. Друзі, точно, я можу впоратися з цим. Драко, відповідаю. Друзі, звуть мене Драко. Вона мовчить на мить, а тоді тихо каже. Приємно познайомитися, Драко. І в цей момент мене охоплює літепла хвиля туги. Вона розбивається об легені, змиваючи безглузді надії, наче вони були написом на мокрому піску. Коли вода відступає, там наче нічого й не було. І все, що я можу сказати, це... Навзаєм, Герміоно. Дозволяю собі легку усмішку, але всередині щось ламається. Щось, що я роками намагався зберегти, тепер розчиняється, все глибше тягнене хвилею. Роблю останній ковток, намагаючись не думати про те, скільки часу минуло, скільки ми втратили. І як би я не хотів усе виправити, знаю, що зараз мені треба почати спочатку. Ненавиджу початки. Герміона Мої повіки важкі, наче я не спала десятиліттями. І все ж я відчуваю, як темрява трохи відступає, залишаючи місце незрозумілому світлу. Спочатку це лише силуети й тіні, нечіткі й розмиті, але потім вони набувають форми. Дерев'яні балки, грубі стіни, полум'я в печі. Я лежу на другому поверсі ліжка, яке скрипить під моєю вагою, і дивлюся вниз. Я сама. Перший потік свідомості приносить легке збентеження. Де він? Чому я тут одна? Невже це тільки сон? Мені не сняться сни. Я намагаюся рухатися, але кожен м'яз здається неймовірно важким. Мов тіло й досі належить іншому світу. Відчуваю тиск матраца під собою, відлуння тепла від вогню, який мерехтить внизу. Але сукупність нових відчуттів лише підсилює тривогу. Де він? Єдина думка, яка проривається крізь хаос у моїй голові. Його обличчя та голос – усе це було поруч. Завжди. Він був ниткою, яка зв'язувала мене з реальністю. Але тепер його немає. Тільки я, і це холодне повітря, яке здається важчим звичне. Я намагаюся пригадати його ім'я, але замість цього намацую лише пустоту. Мов би в мене відібрали щось важливе, щось, що я мала знати. Оглядаю кімнату, яка здається мені знайомою і водночас чужою. Піч із вогнем, що мерехтить і кидає тіні на стіни. Шафи. Стіл з приладдям. Запахи трав і спецій, але їхні аромати змішані з чимось незвичайним, можливо, димом чи пилом, який витає в повітрі. Я знаю, що це місце безпечне, але це не приносить полегшення. Навпаки, лиш підсилює усвідомлення того, що щось не так. Серце б'ється швидше. Я намагаюся піднятися, та тіло важке і непокірне. Руки тремтять, Намагаюсь відігнати паніку через брак безпеки і тепла, до яких звикла. «Куди він подівся?» – питаю себе знову. Холод пробирається в кістки. В голові з'являється слабкий спогад про слово, яке він постійно повторював. «Герміоно!» «Так, це ж я. Але чи це справді я?» Він сказав, що зве мене так, коли я добре поводжусь. Але коли я поводжусь погано, я хтось інший. Чи я та сама, але в мене інше ім'я?» Лежу ще кілька хвилин у спробах зібратися. У голові гуляє протяг. Роззираюся довкола з другого поверху ліжка. Низька стеля і дерев'яні балки висять прямо наді мною. Здається, що це місце було збудоване як прихисток, але зараз воно більше нагадує пастку. Погляд ковзає по стінах. Я помічаю полиці з книгами, казанки і якісь склянки, які, напевно, належать йому. Шафи стоять акуратно. Вряд ли, наче підготовані до будь-якої несподіванки. Але їхня тиша й спокій лише підсилюють мій переполох. Я лежу й слухаю власний подих, що стає важче мить відмиті. Усередині палає острах, ніби я знову опинилася на самому краю мороку. Мій погляд падає на піч. Вогонь ще палає, його полум'я кидає тіні на стіни, змушуючи ті рухатися в такт з мерехтінням. Значить, він був тут нещодавно, але він залишив мене. Чи може він ще повернеться? Серце калатає так сильно, що я майже не чую нічого, окрім гепання у вухах. В голові виникає панічна думка. Що якщо він не повернеться? Що якщо я залишуся тут одна назавжди у цій темряві і тиші? Мені потрібно його знайти. Але як? Я навіть рухатися не можу. Однак я можу його покликати. Так, це хороша ідея. Лишилось знайти серед памороки у моїй голові слово, яке має бути його ім'я. Голова йде обертом, але я стискаю зуби і намагаюся зосередитися. Я не знаю, скільки часу минає, поки лежу, дивлячись на вогонь, доки темрява не огортає мене знову. Драко. Я вперше залишаю її на цілий день. І це гризе мене зсередини. Стільки всього може піти не так. Хоча за тиждень у хижі після того першого вечора, коли я напився від розпачу і втоми, Герміона так жодного разу й не приходила до тями. Думка про те, що вона просто лежить там, беззахисна, доки я блукаю лісом та намагаюся полювати щось, не дає мені спокою. Рука стискає рушницю, і я зосереджуюсь на тому, щоб не дати тривозі взяти гору. Я не часто полював раніше. Батько завжди вважав, що це заняття для простолюдинів, негідне спадкоємця чистокровного роду. Але зараз це не має значення. Я мушу навчитися полювати, інакше ми обидвоє пропадемо. Рушниця в руках важка і незручна, хоча я й вважаю себе непоганим стрільцем. Проте тут, у зимовому лісі, усе інакше. Кожен крок потрібно робити обережно, кожен рух продумувати, щоб не злякати здобич. А ще холод пронизує одяг і шкіру, пробираючись глибоко в кістки, тож з кожною годиною стає все важче зосередитися. Це не так легко, як здається. Сніг хрумтить під ногами, вітер шумить у верховітті, розхитуючи гілки, і кожен шелест змушує мене напружуватися, вгадуючи чи то тварина, чи просто легіт. Я марную кілька годин, і кожна з них тягнеться вічністю. Пробираюся крізь зарості, обходжу галявини, де міг би бути чийсь слід, але марно. Ліс, здається, порожнім, Мов би всі тварини відчули мою присутність і сховалися. Картаюся за кожну помилку, за кожен невдалий постріл. Зрештою, на прицілі з'являється заєць. Маленький, швидкий, він зливається зі снігом, і мені доводиться концентрувати всю свою увагу. Але навіть це не допомагає. Постріл виявляється невдалим. Заєць миттєво зникає, і я, сиплючи собі під ніс прокльони, Знову перезаряджаю рушницю і йду далі, попри те, що день вже хилиться до вечора. Світло швидко зникає. Зимовий день короткий і невблаганний. Минули години. Холод стає нестерпним, і я дратуюсь від того, як тіло тремтить. З кожним невдалим пострілом зосередитися стає все важче. Мої думки постійно повертаються до Герміони. Як вона там? Чи не стало їй гірше? Що, якщо вона прокинеться, а мене не буде поруч? Але я не можу повернутися з порожніми руками. Після тижня на консервах і сушеному м'ясі я мушу полювати щось свіже. Це стало не просто необхідністю, а майже особистою місією, викликом, який я кинув сам собі. Коли мені нарешті вдається підстрелити зайця, на дворі вже глибока ніч. Темрява огортає ліс, і лише світло місяця відбивається на снігу створюючи примарне сяйво. Полегшення охоплює мене на мить, але воно швидко зникає, поступаючись місцем усвідомленню, що тепер я мушу розібратися з тим, що вполював. Я схиляюся над здобиччю, і стає очевидно, я не маю жодного уявлення, як розпатрати зайця. Спочатку просто дивлюся на нього в спробах уявити, з чого почати. «Що ж, це не може бути надто складно», – кажу собі. Хоча не впевнений, що дійсно в це вірю. Я присідаю і дістаю ніж. Бела колись казала, що знімати шкіру — це просто справа техніки, але зараз це здається мені найважчим завданням у світі. Руки тремтять не тільки від втоми, але й від усвідомлення, що я знову намагаюся робити те, до чого зовсім не підготовлений. Я пам'ятаю, як після першого дня в хижі, коли нарешті оглянув усі припаси, почувався настільки ж розгубленим. Протягом цього тижня я навчився рубати дрова, топити сніг, щоб нагріти достатньо води для ванни. Я навіть плакав від щастя в тій ванні, хоча нікому ніколи не зізнаюсь у цьому. Ще я доглядав за Герміоною весь цей час, коли вона не могла сама про себе піклуватися. Мив її, розчісував волосся, заплітав його, намагаючись зробити для неї хоч щось корисне. Вона приймала десяток зіль щодня – поживні, цілющі, зміцнювальні. Всі ці ритуали стали моєю рутиною, способом хоч якось контролювати безлад, на який перетворилось моє життя. А ще я витратив багато часу, читаючи розділи про маглівську та магічну амнезії, намагаючись знайти рішення. Але що більше я читав, то більше усвідомлював, що це не так просто, як мені хотілося б думати. Я ніколи так сильно не сумував за магією, як у ці дні. Хоча за 10 років я опанував багато маглівських технологій, і в позамагічному світі можу зійти за свого, є ще купа речей і завдань, для виконання яких я все ще покладався на магію. І ось тепер я стою посеред зимового лісу, безпорадно дивлячись на зайця, якого щойно підстрелив, і намагаюся придумати, як, чорт забирай, його оббілувати. Що може бути простішим, правда? Герміона. Його ім'я, воно має бути десь у мене в голові. Я знаю, що воно існує, але його там катма. Безпорадність від усвідомлення порожнечі збільшує паніку. Щось тріскається у свідомості, і я почуваюсь, на у тенетах. Намагаюся ще раз, напружуючи кожну звивину, шукаючи, бодай, один спогад про щось, що могло б допомогти. Драко. Ім'я виринає з темряви раптово, наче світло, що проривається крізь хмари. Друзі, звуть мене Драко. Ці слова звучать чітко, немов хтось вимовляє їх десь поруч. Ми — друзі. Мені дозволено кликати його «драко» — це те поєднання звуків, яке поверне його до мене. Відтоді я повторюю це знову і знову у своїй голові. «Драко» — це здається важливим. Щоразу, коли темрява відступає хоч трохи, я треную вимову, стараючись не забути. Ім'я стає єдиним зв'язком з безпекою. «Драко» — я чую, як сама промовляю його. Чи справді я його вимовляю? Може, це тільки мій розум? Але я маю бути готова, коли прийде час. І ось. Щойно мені вдається розплющити очі, я одразу розпачливо кличу. Драко! Голос здається чужим і надто гучним у тиші хижі. Я чую, як щось гепає знизу ліворуч. Серце завмирає, коли я повертаю голову і бачу, як він підхоплюється з-за столу. Виделка падає з його рук, стілець перекидається на підлогу. Він здається розгубленим і наляканим. «Де ти був?» – знову кричу, відчуваючи, як тривога підіймається в грудях. Він опиняється поруч швидше, ніж я встигаю закінчити питання. Схиляється до мене, його руки хаотично торкаються моїх плечей, рук, боків, перевіряючи, чи все зі мною гаразд. Його погляд чіткий, прискіпливий, і я буквально бачу, як він намагається зрозуміти, що сталося. «Де ти був?» Повторюю тихіше, але все ще докірливо. Тут їв. Відповідає він, все ще оглядаючи мене, наче боїться, що мені болить. Ти покинув мене, кажу я, відчуваючи, як у кутиках очей починає збиратися волога. Я прокинулась, а нікого не було. Його руки завмирають, коли він дивиться на мене з глибоким сумом. Ти не приходила до тями майже два тижні, Герміоно. Каже він м'яко, але нарешті зосереджує погляд на моєму обличчі. Ні. «Я прокинулась зранку сама. Тебе не було поруч, і я злякалася. Я не знала, чому ти пішов, чи як можу тебе знайти. Я... я... не могла пригадати, як тебе звуть. Зізнаюся крізь стиснення в грудях, яке заважає говорити. Його погляд стає лагіднішим, і він ніжно пестить мої щоки, витираючи сльози». «Я постійно був тут», – каже, продовжуючи витирати сльози з моїх щік. «Хіба що ходив на полювання?» Це було чотири дні тому, Герміона. Чотири дні. Мені знадобилось чотири дні, щоб пригадати його ім'я. Жах охоплює мене, і я на мить потопаю у розчаруванні в собі. Але замість того, щоб занурюватися в це, я обираю бути роздратованою на нього. Більше ніколи так не роби. кажу вимогливо, але через ридання ефект напевно втрачається, бо я схлипую. Тоді я помру з голоду, Герміона. Він тихо сміється і притискає моє заплакане обличчя до свого плеча, гладячи мене по голові. Всотою тепло його дотику і запах одягу. Стає спокійніше. У мене завжди було заплетене волосся? Хіба друзі прирікають одне одного на голодну смерть? Я не можу бути певна, що точно розумію, як працює концепція дружби. Відказую з легким роздратуванням. Але усмішка пробивається крізь сльози. Все ж таки в мене пішло чотири дні на те, аби пригадати твоє дурне ім'я, а в ньому лише два склади. Однак, щось всередині підказує мені, що ні, друзі так не чинять. Але я подумала, що ти покинув мене, і це було з біса страшно. Я б ні за що не покинув тебе, Герміоно. Каже він так твердо, що я не можу сумніватися в його словах. Наступного разу, якщо мене не буде в хижі, коли ти прокинешся, просто поклич мене. Якщо ж ти знову забудеш моє дурне двоскладове ім'я, можеш кликати будь-яким словом, яке згадаєш. Обіцяю, що відгукнуся. Добре? Добре, Драко. Але що, якщо ти не почуєш? Просто спробуй нагадати собі, як я обіцяв, що не залишу тебе. І нагадуй собі про це доти, доки я не повернусь. Зможеш? Я спробую. Бурчу неохоче. От і домовилися. Каже він так бадьоро, наче я щойно не мала нервового зриву. І щоб ти знала, я вполював кілька зайців і затушкував їх із сушеними овочами. Я дуже собою пишаюся. Хочеш спробувати? Він усміхається і підморгує. Здається, моє серце затинається. Так, давай, кажу з усмішкою, відчуваючи, як тіло нарешті трохи розслабляється. Він підпирає мою спину подушками, потім приносить полумисок з кількома шматочками м'яса і допомагає впоратися з ложкою. М'ясо жорстке і пересолене, але мені байдуже. Я усміхаюсь йому доки їм. Його обличчя сяє, майже випромінює гордовиту радість. Це зігріває мене зсередини, і здається, що наступного разу мені знадобиться вдвічі менше часу, аби пригадати його ім'я. Польща, 24 грудня 2010 року. Драко. Сиджу в напівтемряві, тримаючи пляшку вогневізки, і дивлюся, як полум'я мерехтить у печі, підкидаючи дрова. У хижі тихо, лише тріскотливий вогонь порушує цей майже абсолютний спокій. За вікном темно, як завжди в зимовому лісі. Герміона спить, як і більшу частину часу, останні кілька тижнів. Вона лежить на горішньому ліжку, злегка посмикуючи пальцями у вісні, що робить її схожою на дитину, спокійну, хоча й розгублену. Тепер вона часто прокидається у доброму настрої, але її очі завжди шукають відповіді на тисячі запитань, більшість із яких вона озвучує без особливих вагань. Завтра Різдво. Перше за багато років без асторії. Але і перше за багато років із Герміоною. Складно зрозуміти, як я через це почуваюсь. Але вона інша. Молода, спонтеличена, без спогадів про нас, без того тягаря, який несла з собою у минулому. Я маю бути радий, що вона тут. Жива, що ми разом. Але замість цього я ніби порожній. Намагаюся переконати себе, що маю бути терплячим, і не навантажувати її тим, що накопичив за всі ці роки. Іноді це працює. Інколи я навіть вірю в це. Наш побут у цьому лісі складається з невеликих буденних речей. Ми живемо за простим розкладом. Я готую їжу, полюю, приношу дрова, щоб обігріти хижу, і доглядаю за нею. Досить швидко з'ясувалось, що рушниця – просто не мій вид зброї, а зайці – не моя здобич. Щойно я змирився з цим, то став значно ефективнішим мисливцем. Герміона більшість часу спить або вигадує найнезручніші питання, щоб загнати мене в кут. Вона тепер вже сідає на ліжку і їсть сама, хоча я все ще часто допомагаю їй. Її усмішка здається мені крихкою, але разом з тим я бачу в ній якусь глибину, яку вона сама ще не розуміє. «Де конкретно в лісі ми перебуваємо?» запитала вона одного разу, коли я сидів поруч із нею і намагався згадати, чи я вже топив сніг сьогодні. «У польській глухоманії», відповів я тоді. «Далеко від усіх». «Чому твоє волосся таке біле?» спитала вона тоді, нахиливши голову, ніби це питання дійсно мало велике значення. «Старію», відповів я жартома. Хоч добре знаю, що це результат багатовікової чистокровної селекції. «Ти не виглядаєш старим?» – сказала вона, посміхнувшись, ніби я сказав щось кумедне. «Мені тридцять, Герміоно. Це не так вже й мало. Це змусило її задуматись». «Опиши, як я виглядаю!» – наказала вона тихо, але рішуче. Це застало мене зненацька. Я запропонував їй дзеркало, але вона відмовилась. Сказала, що їй страшно, що хоче спершу почути, якою я її бачу. Далебі – це був один із найважчих моментів для мене. Як можна описати людину, яку ти кохаєш, так, щоб це не звучало занадто особисто чи болісно? Але вона чекала відповіді, тож я мусив щось сказати. Ти юна, почав я. Тобі 19 років. Твоя шкіра бліда, але не така бліда, як моя. Це лише тому, що ти давно не бачила сонця. Ти невисока, занадто худа, виснажена. У тебе довгі тонкі кінцівки і довге темне кучеряве волосся. Воно м'яке, і я іноді заплітаю його, щоб воно не плуталося, коли ти спиш. Я помітив, як її очі злегка розширились, ніби вона чекала, що я скажу щось більше. У тебе великі очі, але маленький ніс і рот, пухкі губи і величезна самовпевненість, додав я, щоб трохи розрядити атмосферу. Вона кілька секунд мовчала, а тоді запитала майже злякано. Але я красива! Це питання прозвучало як виклик. Я знав, що вона хоче почути відповідь, але будь-яка з можливих була б надто серйозною. Наче відьма. Це змусило її замислитися. Вона запитала, хто такі відьми, і нам вдалося домовитися, що це історія на інший раз. Це був один із тих моментів, коли я зрозумів, що в нашому теперішньому житті немає місця для всього, що було в минулому. Ми повинні йти вперед, повільно й обережно, залишаючи минуле позаду. Я ще не знаю, як розказати їй стільки всього про світ. Що вже говорити про магію? Тим паче, що я не знаю, чи відчуває вона магічне ядро. А з моїм магічним слідом чаклувати? Зась. Тож, чи варто говорити їй, що вона — відьма? Точно не зараз. Іншого ранку все почалося з простого питання. Герміона тільки-но прокинулася після довгого сну. Її очі були ще трохи затуманені, але вона вже видавалась уважнішою, ніж зазвичай. — То скільки ти сказав тобі років? — запитала вона, сідаючи на подушках і спираючись на стіну. — Тридцять! — відповідаю, спостерігаючи за її реакцією. Вона задумливо хмурить брови. Помічаю, як її очі звужуються, коли вона намагається обробити цю інформацію. Тридцять. Повторює вона тихо, ніби говорить це собі, намагаючись осягнути значення. Тиша затягується. Я заварюю чай і вже готуюсь до нового питання, коли вона нарешті підіймає на мене погляд. Де ми познайомилися? Це просте питання. Я вдихаю глибоко, намагаючись дати просту і чітку відповідь та не вдаватись у подробиці. У школі. Герміона коротко замислюється. Її обличчя насуплене від концентрації, ніби вона намагається відновити якийсь спогад, якого немає. Я бачу, як цей факт збентежує її. Вона намагається зрозуміти, як це можливо. Бляха. У школі? Повторює вона трохи дивуючись. Але тобі тридцять, а мені дев'ятнадцять. Я киваю. Геніально. Ось вона, найяскравіша відьма свого віку. Чому я почуваюсь так, ніби вона загнала мене у пастку? Вона трохи нахиляє голову, дивлячись на мене з недовірою. «То ти був моїм професором?» – питає вона з подивом. Завмираю на мить. Це логічне припущення, але воно таке далеке від правди. Проте як я можу пояснити, що все було куди складніше? Тому я просто киваю, не кажучи нічого. Вона більше про це не питала, але я знаю, що це лише тимчасово. Бачу, як вона збирає інформацію, щоб потім повернутися до цієї теми. Рано чи пізно вона знову запитає про наше минуле. І я не впевнений, що зможу знайти правильні слова, щоб відповісти. Іноді, коли вона ставить свої випадкові запитання, я ловлю себе на думці, що можу жити в цьому світі, де вона не знає мене. Що я зможу вчити її заново, дати їй можливість побачити мене з іншого боку. Можливо, я зможу стати для неї кимось іншим, але водночас близьким. Це божевільна думка, але вона з'являється все частіше. У такі моменти мені здається, що знову знайти себе поруч із нею – це хороше життя. Але іноді ця думка розчиняється, і я розумію, що хочу більшого. Я хочу, щоб вона згадала, щоб вона знову стала тією, ким була, щоб її очі наповнилися тим самим вогнем, який я пам'ятаю. Щоб вона пам'ятала не лише моє ім'я, але й усе інше. Хочу, щоб вона повернулася повністю, зі своїми спогадами, з усією складністю нашої історії. Але я не можу змусити її згадати. Іноді я шкодую, що знайшов її. Одного дня після обіду, коли я приніс їй трохи тушкованого м'яса, Герміона сиділа на ліжку і задумливо дивилася у вікно. Вона обережно перекладала шматочки м'яса до рота, повільно пережовуючи, ніби кожен ковток давав їй час на роздуми. «Чому ми живемо у цьому лісі?» – запитала вона, не відводячи погляду від того, що було за вікном. Її голос прозвучав м'яко, без будь-яких емоцій, але я знав, що вона вельми зацікавлена. «Є люди, які хочуть завдати тобі шкоди», – відповів я, вибираючи слова з обережністю. «Я сховав тебе тут, щоб цього не сталося». Вона злегка нахилила голову, і її обличчя стало задумливим. «Люди хочуть завдати мені шкоди?» повторила, майже механічно. Я бачив, як її очі трохи розширилися, ніби вона тільки зараз усвідомила вагу моїх слів. Так, відповів я, злегка киваючи. І я не хочу, щоб вони тебе знайшли. Герміона на мить замовкла, потім її голос став тривожнішим. А що ми робитимемо, якщо вони нас таки знайдуть? Це питання, звісно, мало прозвучати раніше, і я мусив бути готовим до нього. Але як відповісти, щоб не налякати її ще більше? Ми або втечемо, або битимемося, — сказав я спокійно, намагаючись зберігати рівний тон. Вона різко повернула голову до мене. Її очі збентежено блищали. Але я не вмію битися, — сказала вона тихо, з ноткою страху. Мені здалося, що її голос став слабкішим. Ніби ця думка про битву була чимось невимовно страшним для неї. Я навчу тебе! Сказав я, намагаючись звучати впевнено. Герміона дивилася на мене ще кілька секунд, а потім кивнула. Минув тиждень, і ось я тут. Сиджу у хижі, дивлячись на вогонь у печі, і відчуваю, як час ніби завмер. Сьогодні святвечір. Герміона спить, і я знаю, що завтра все повториться. Її запитання, мої відповіді, наше життя в лісі. Раніше різдво було часом для сім'ї. Але моя сім'я зараз – це Герміона». Принаймні, вона не забуває мого імені. Це вже добре. Але вона все ще не знає, хто я насправді. Я знову думаю про те, як їй важко зрозуміти, чому ми тут. Їй 19, І вона не пам'ятає нічого. Ніби до дня, коли я викрав її, її геть не існувало. Її запитання про те, що буде, якщо нас знайдуть, змусило мене знову усвідомити, наскільки все крихке. Ми не можемо вічно ховатися. Але як підготувати її до того, що може статися? Вона слабка і вразлива. Тож я сиджу тут, у цей різдвяний вечір, і намагаюся скласти план того, як навчити 19-річну Герміону Грейнджер убити групу озброєних чарівників Голіруч. Що може бути простішим, правда? Тихо сміюся сам до себе, допиваючи черговий ковток з пляшки. Усе це здається таким нереальним. Підіймаюся зі стільця і йду у ліжко. Я добре вмію складати плани і графіки. Це те, з чим я можу впоратись. Візьмусь за це завтра. Я ще виховаю із Герміони Грейнджер маглівську машину для вбивств. Ось побачиш Джіні Візлі. Зрештою, хіба не в цьому була вся суть? Щасливого Різдва, сучко!